Зауваження. Література, в якій висвітлювалася питання походження українського народу, дуже невелика. Власне кажучи, вона обмежується двома працями. Книгою, власне брошурою відомого археолога, основоположника української археології Хвойки, обітателі Древнього Подніпров'я, що вийшла року 1910-го в Києві, який автор в дуже стислому викладі підсумував загальні висновки своїх багаторічних археологічних студій, та розвідкою професора Вадима Щербаківського «Формація української нації», яка вийшла року 1941-го в у Празі у виданні «Тищенка». Це в основному все, що ми мали і маємо досі у питанні про походження українського народу. Професор Щербаківський у своїй праці зробив спробу сполучити дані археологічні, антропологічні і етнологічні. Немає сумніву, лише об'єднавши матеріали археології, антропології, етнології і мовознавства, можна розв'язати складне й відповідальне питання етногенези українського народу. Звичайно, буття народу переступає межі окремих епох. Змінюються епохи, народ лишається незмінним. Відповідно до цього дослідження перед історії набуває особливого значення при висвітленні етногенетичних процесів. Тимто професор Щербаківський мав цілковиту рацію, коли у вступі до своєї праці писав «Для нас, для розуміння нашого сьогоднішнього внутрішнього «я» важна не тільки наша недавня козацька історія, і не тільки князівський період, але також і всі попередні періоди. У питаннях етногенези вирішальне слово належить не історикам, дослідникам історичних процесів, а перед дослідникам, що вивчають перед історію. Адже насамперед археологам, лишаючись в межах історичних періодів історії України, ми не розв'яжемо питання про генезу нашого народу. Ми повинні заглибитись в попередні періоди, почавши з найдавніших досліджуваних на підставі матеріалів, здобутих археологією в першу чергу. Археологічна наука на Україні за останні часи зробила великі успіхи у своєму розвитку. Розкопки, які переводилися в 30-х роках, і праці щодо кодифікації археологічних матеріалів, накопичених по музеях України які були розпочаті в останні роки перед війною 1941-1945 роки, дозволили внести значну ясність у питання, які досі лишалися або цілком нез'ясованими, або викладалися довільно, не сперті на будь-які конкретні матеріали. Досі йшло накопичення матеріалів, процес важкий, тривалий і невдячний, Тепер ми можемо наважитись перейти до деяких, хоча б і попередніх, підсумкових у Три проблеми взаємопов'язані між собою. Розподіл історії і передісторії України за епохами, хронологічне визначення цих епох і аналіз етногенетичних процесів, що відбувалися на Україні в межах окремих епох та в історичній послідовності процесу зміни цих епох. Можна бути прихильником концепції автохонності українського народу, можна навпаки обстоювати той або ж інший варіант міграціоністської теорії, твердячи, що наші предки не були споконвічними засельниками нашої території, а прийшли в Надніпров'я з іншої території. Але і в першому випадкові, і в другому, кожен з дослідників – яких би поглядів він не тримався, повинен з усією тверезою сумлінністю проробити всі дані, які стосуються висвітлення питання про етнічні зміни, що мали місце на Україні, починаючи, якщо не з палеоліту, то в кожній разі неоліту або енеоліту. Ми не збираємося тут говорити про палеоліт, про давній кам'яний вік, про часи, відокремлені від нас. Десятьма, двадцятьма, п'ятьма тисячами років. У свою чергу, недослідженість в даний момент проблеми неоліту, початкових етапів новокам'яного віку –